які все йдуть, а сам лишаючись на порозі. Поряд із ним опинилася жінка, яка також не хоче йти всередину, хоча там видно краще. Вона витягає шию і стає навшпиньки, стежачи за грою акторів-аматорів. А грають вони весело і невимушено, артистично жестикулюючи і легко стрибаючи по столиках і стільцях. Якщо ви хочете знати, зрада – це свобода. Хто вам таке сказав? Зрада – це гріх. Гірше за зраду – тільки вбивство і самогубство. То за вашим християнством. А ви хіба не християнин? За вашим християнством і свобода – гріх. Що означає оте ваше «за вашим християнством»? Отже ви зрадили нашу християнську віру? Коли зраджують нас, то це гріх. Коли зраджуємо ми, то це свобода. Панове, Озвалася дівчина біля шанквасу Чи не бажаєте почару ці горілки зрада? Ми маємо експортний варіант А горілки свобода у вас нема? Або горілки гріх? Горілка то завжди гріх Чи вона столична, чи пшенична Чи гетьманська, чи московська Тому вона так солодко п'ється Хоча й гірка Сміється барменша Це як кому? Кому солодко, а кому гірко? Вона наливає обом по чарці горілки, яку обоє із задоволенням перехиляють. На сцену витягають величезний макет пляшки з горілкою, на етикетці якої латинськими літерами написано «Зрада. Маден Україн. Того у нас в Україні і життя немає, що зрада стала нашою національною етикеткою. Ми зраджуємо і друзів, і ворогів, і подружжя, і навіть себе. Нас у світі знають як зрадників. Гарненька барменша спостерігає за розмовою відвідувачів. Іноді крутить третім пальчиком біля скроні, іноді показує перший. Клас! Також стрибаючи по столах і стільцях. Ви помиляєтесь, пане зраджений. Нас не знають у світі, навіть як зрадників. Ну, тому й не знають, що ми весь час зраджуємо. А ви ніколи не думали про те, чому люди зраджують? Як це? Чому? Що за підступне, що за провокаційне питання ви ставите? Непідступне і непровокаційне, і навіть не риторичне. Ну чому? Чому? Чому люди зраджують? Ну скажіть мені, чому? Через вроджену зіпсутість, через відсутність належного виховання, через погані приклади зусібічі і взагалі? А от і не взагалі? Люди зраджують тому, що бути вірним невигідно. Вірність аж ніяк не винагороджується в цьому світі, і особливо в Україні. Ну і сказанули ви, ясновельможний пане, то по-вашому вірність можна купити за гроші, а зрада там, де погано заплатили? Ні, зрада може бути і там, де заплатили, добре, якщо поряд – Наявний той, хто заплатить ще більше. І не обов'язково грошима. Буває, актуальнішими стають якісь інші речі. «Панове», – озвалася барменша, – «ви вже вибачте, що я втручаюся, але ви дискутуєте дуже голосно». «Гаразд, ми будемо тихіші. Вибачте нас». «Вибачаю, але я не про те. Я бачу вас дуже цікавлять питання вірності і зради» то запрошую вас на виставу, що матиме місце в нашому кафе за кілька хвилин. Чи не допомогли б ви посунути столи й стільці, щоб звільнити місце дії?» Філософ і зануда хутко звільняють середину невеличкої сцени і виносять два віденських стільці, круглий стіл і табличку на підставці з написом «Тісна радянська кімната зразка п'ятдесятих». А самі сідають на край сцени, звісивши ноги вниз. На сцену вийшли дві жінки. З розмови між ними стає зрозуміло, що то є мати і дружина хазяїна дому, який отот -от має повернутися зі сталінських таборів. Дружина відкривається своїй свекрусі, як жінка жінці, що вона ні разу не зрадила коханого протягом цих шести років. А мати в завуальованій формі зауважує, що подружня вірність, то далеко не все, що повинен мати від дружини такий незрівняний чоловік, як її син, який є цвітом нації і взагалі людства. Жінка, що стоїть на порозі глядачевого залу, чи то схлипнула, чи то хмикнула.